Rugăciune pentru trăirea tainelor fericirilor. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, a toate păcătorile! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina fericirilor, izvorâtă din lumina dragostei dumnezeiești, când, deși ești ascuns, mai presus de fire și fără chip, ne împărtășești cu bucuria, și dulceața ta, dă să te contemplăm într-un chip fără chip, când ne arăți frumusețea mai presus de lumina feței tale, fiindcă ești încununat de bunătăți nesfârșite, ești împodobit cu splendori nenumărate, de aceea ne luminezi mintea cu razele unei frumuseți strălucitoare. Fă să trăiască în noi fericirea negrăită și de nepovestit, belșugul nesecat al izvorului tău de daruri, ca o visterie fără margini, fără fund, ca o slavă care umple mințile de o nespusă desfătare, ca o frumusețe mai presus de orice frumusețe, ca o iubire și o bunătate nemăsurată. Ea este însăși fața ta este echipul și asemănarea cu tine pe care o aflăm ca un dar nesperat și nemeritat. Aleluia, slavă fie Tată ceresc, a toate făcătorului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin fiul tău cel unul născut și prin Duhul Sfânt cel care de la tine purcede, Noianul fericirilor, cel nestrăbătut și necuprins de bunătate negrăită, de dragoste netălmăcită, de putere și de înțelepciune fără hotar. Dăruiește-ne grija ta cea părintească, ascunsă în taina cea din drag făcută și de înger neștiută. Bine să trăim cuvântul! Fericit este omul de care îl va povăți Domnul, și din legea lui și a Duhului îl va învăța pe el. Căci prin harul cel Dumnezeesc dai lumina înțelegerii, soarele cel duhovnicesc, vindecarea ochilor conștiinței și cugetului. Dă-ne să te vedem în tainele tale, cel Dumnezeești și Duhovnicești. Să ne descoperi starea noastră cea viitoare și fără de plihană. Să ne schimb înălțându-ne la o stare mai presus de minte și la viața cea veșnică, care este mai presus de orice înțelegere. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorile. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne prin fiul tău cel unul născut, și prin Duhul tău, ce o, Sfânt, fericirea cea dumnezeiască mai presus de fire a chemării la Cina cea de taină din împărăția ta cea cerească. Să ne împărtășim de viața cea fericită, veșnică, sfântă, dumnezeiască, să purtăm iluminarea harului dumnezeiesc în inimă, să intrăm în țara lipsei de început a nemărginirii necuprinderii și nesfârșirii, să trăim uimirea minții luminată de fericirea Ta, cea de neînțeles, încât să se umple și să se hrănească de roadele cele duhovnicești, căci, Doamne, Dumnezeule, fericit este omul cel ce într întru Tine.